Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezentonë ligëratën me temë, së provimi me pasurit. Adho, hëmë të rjojë pësëtunën In... e iqme të temë, i nësanti prevojnë të njërë. Dikujna me pakitë punë i afi shumë pasuritë. Dikujna shumë punëtë për jafi pakë pasuritë. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në انما يخشى الله من عباده العلماء يا ربي واغمرني من احسانك ولطفك وجودك الكريم شيخيه غير في مويد رمضان <تصفيق> لجيرون موعاطن افندي <آدم تصفيق> ترناده ترناده ترناده ترناده سلموا <تصفيق> على قلوبنا محمد صن ورشه دينو بن محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم فَإِنَّ مَرَدَّ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا مَاتَ لَهُ رَبُّهُ فَكَرَّمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي يَكْرِمُنِ وَإِنْ مَالَ جُنُونُهُ فَقَدْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَعَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فتأكلون التراث أكلاً لما فتهبون الماء حباً جماً فاللا إذا تكت الأرض دكاً دكاً فجار ربك والملك صفاً صفاً فجي يومئذن في جهنم يومئذن يتذكر الإنسان وأن ناله الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي Dhe jome i linnallu aqdi ku azabehu ehat, dhe la juthi ku vethaqa hu ehat. Tila ahrihi, terim puni nesu vësijoshtë dhe nja jetë qëtë. Laza në shumatë. Kortimisht, dhe gjithë se pak me zërë, jëmë të fulë, në shna sëtë nësijoshtë mikrofonin, nini bërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, Në këtë ajetë, mos më jam gjë fjallë fjallë, kuplimën e këtja jetit, Zotit dëllë gjëllë poj përshkru në insantë të qijë dhe insantë të një. Ata insantë për thotë që i prëvënë Zotit, edhe u ehtë mira, kër të javë ehtë mirat, për thotë Zotit, ata hafitë në thonë Zotim ka njerë mundë, e nuk i përënë bon Zotit shyqërë, e nuk i përënë bon Zotit amë. Për në kohëse atëm e qërëve, jau kajnarë zoti vriskën e su katonë vriskën janë fukararë. Nuk buëjmë sabër e më t'injë qipë e zotët potonë zoti e hanën më kaposhtruë mundët. Dëmë dhërëm, Allah e në nësantë në një një në t'i prëvëm, me heqmet dhe dikujna i katonë pasunit, dikujna nuk i katonë. Pasuni andoze nuk bësh me punë. Mos tabi po një. të njerëj, ai pa punë s'ka furçë. Po domozo mos tabi të njerëj që thon, un po punoj edhe e kam. Ose ai çetri që s'ka më këtu un po punoj e s'ka. Se kishin provime në ndjenjë. Shumë njerë kaçi punojnë hyjten edhe s'ka, apo s'ka. Kish unë zaf ti jeni po fashum sekonda po e kombot. Allah, e më që lojë përto dhëtunë me hiqmet të, insant të i prevojnë të një një. Dikujna me pati, c'pun i api shumë pasunit. Dikujna shumë bunat për jepi pak pasunit. E, insant të ashtë dhjë honë shkeshen. Ambe aty mine që kanë një pjesë një pjesë e një pjesë zotë, edhe aty mine që kanë që kanë që kanë një pjesë e pjesë zotë. Cilë, qëta një pjesë jë pjesë një pjesë zotë e nuk e чис zoti jak aldon, këtë af店 a muddë ser u në në në në Laborë ilë në në njëурë qëtë fi në akorë sot su orë politamand pulledu qëch qëtë u në njënë kesinwinë. qëtë u njësë njësë majdhë dhe hasher dhëri qëtë u në njësë përkëタ i siSC. qëtë u njënsënë kohtë i shumë pasuni qëtë endeshze 10 lirë afëpolit Lewëagar dain mal는지 në njësë Nuk e din që Zotë i dhyrt gjellar me ishmet të qatë që ja kathonë Nuk buha të razi e dhe me busa verë Po thotë Asha, oh, Zotë në vujtë E hanën, dha pijë e hanën Zotë im ka pështru mu që su kathonë ma Ta dy po njerë Pe i ty shumurëveve, si pe i zënjina, nëse prim, si pe i vëkëarove Zotë i dhyrt gjellar po i keshë ka njerë <coughs> Që i do nuk është që ashtu për të zoti, ja Muhammed, thujë të jakë në në insanë, siku ka rame si, si zëndjinëve, që nuk është që ashtu pëndë. O ati që i kumdhëm, le të tin që unë jë akumdojën e dhe të pëshyqët. Ati që si kumdhëm, le të tin që unë që akumdojën e dhe të këndhëmë, ka tër me pos më shumë, e dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kërëtë dukrimurë në lietime vella të hazunë, adë aqëraënë në miskinë, për dhej fjallë, shka fëndë fjallë, e për dhej sotinë punë shka fëpënë e në të këtë që në të këtë që në të që në dhëndë në dyrë pjesë. Kërëtë anërës që nuk, mir, efin, përdo, për nuk përdo, për janë të mirë, asë në kuë efinë, asë në purënë, në purënë në viugënë përkarahë, dhe të në të shkanë. Porëtë, dhe të e gullume të të ratë, e e i e lën dhe ma, po e hanë mirasin, ka dhe që t'vjenë, ty dhe që t'vjenë, ahabat, aharam, nuk e këqyër. Me të i ka që më zhoti të gjedonë, e e i që fatë e përfashmë, se ata mirasin nuk u kanë gondë të enënëve, atë nuk u kanë gondë jetërimave, po e kanë gondë mirasin krejtëve. Ve këtë apet, dhe ndër të krimonë në jetin qërë, dhe da të hapër në anë atamin në muskim, asë nuk i buën ishra mjetimave, asë nuk uafin fukarave, dhe të e kullonë të të ratë e e këllën ma, edhe e hanë mirasin, pa që i kërët ahadat ara. Tëmë në vështu aqenë, nështu i të nështu i të mabin krejtë, që është në halën shëllatër, ose, edhe në të ishën që mirati që a një rasio mjetërës për i haramë veç a jetë ndorë nuk qyër e e me. Qëtë a një të pasë në zotë i pojkejtë, kur pojkejtë që tu e keme dhe në në të metë madhe, se edhe na vokulli shqiptarë në të të edhe e keme zakonë vajzën e këpat vajtë me njësër. Moshkë i të marë njësër, të e me dhe në vajtë me shë. A është drë që tëmë kjevë një që ty. E në rogë për të e këllunë në të të ratë, e e këlletë të më, e hanë përrasin për haqë iqë, edhe nuk shyrin e shoha dhëta e kohara. Vajë dhe është të këtë jo bota të të djemë, atë rejë, po dhëtë qika, pesë qika, atë të djemë të dojë në modin e dojës, qika shkreta, ma, e që krejta, për dhëta për më, e më uri qi... për më. Nrështë eëmto be tsta stë cami të jamë tsta me tataështë ne〈jizhtojë nëpohjë. Qësë modët at ratë që friendu nyëts wiju të say duringu du tarë janët, vë të almë në fërshtë du tjera lë pui keeshë, që dad dagen, néë rënd hotëse që janë haroine, e narë мирë�VI exëna, pejrotë, IX感 shë rëna, anë temë zhanëndu në komunë të medjë! Vë da aram, mode, atas, si se on insli�� ne madhe Shriharë proi modë, wë dxë thanë chtë jakuru në tanë! Ne bojës Cikur me konë sotin arujt, Arat, anë që në dhazën, Gratë nukën rëmë, Cikat nukën rëmë, Atëve kanë njise në vetë, Cia u katë o zotin në kuranë, Njësja e cikës është gjysë a hisës njërë. Dhyë mërë të rëjështë të një bapujë, Shërlace, Cia u katë o zotin në zurej, Nisa, hafën që në kështë të jetin me mërë. Po me në anë, hafën rëjë të rë tani e kujtoha atë qendrë leje si aq më pak po më vuraën mëmë tani në rrugë <coughs> tani e kujtoha madhoma më shumë kur të vazhdoj më shkona tani ku vdesim atë makina larg 30 korbi rosh ajo nuk mund vetin et të shkonë më ashi deri në ku vetë kujumë të ura ekthena jam atë e bër kom dhuhur Në për të poër qiptarë katuna. Qërë qytetarë nuk i karë të, që qytetarë jepën ma shumë oh, dhe në në në që e në këmë. Jepën ma kërë, a për të otëave, edhe qikave, a për të qiptarë ke të mje e për shumë të mave. Të duhet morru, nësë, se kërës të harani marë, e njërë shakërë, dhe dy gënë ditë që po shakërë. E kërën a përësit e atëtë, dhe k Uanëti Allahu. Gjatë zonë në banë përgjinnat. Çetërsë stanë pasivë, dëçi ish me burma, tubë me posha ma shumë mar. Apo je me ha, apo je me rrahur. Go. nuk është puna që ishtu përfërsofë të ucela që të pun të eqë të cindjëri zoti sikura ta që se si ati në shyshtën për zetina s'i ata që të berisadër meku karale s'i ata që marrin haramin e s'kyrin apo vjen haram ahalam edhe mirasit që zekëshyrin apëmer halam ahalam edhe ata që si bonisht jetimit jetibar ata që s'kepjën si hampën jetimit edhe ta që si ehtu në pukarënës okënë edhe që si bujnë pukarënës hërmetë, që bujnë rahmetën tëtë. Qetaniatë, krejtë mune që gjyënë e nuk është mirë, po përëmësevë t'i dërgjela në pjartë qëtërshka përmi qetaniatë. I dhe duke t'i lehërë të dekja, te këndë dekja, kur qëptu hertu ka qëptë qëpë, ajo është një dekja minëtë do të qohëm vjesht pejtëroke si këmës me kënjit. Vë të rejtë që përru ta se përha gjami dhe të të dhe jetë të murru mërës së halë, ki në pejshihni përra të vjesht që janë të ngërita, i shihni edhe kujtënë që janë vend dhe, po ato jetin ziku që jetin e rrë. Nëndi që ametit pejtëroke së vjesht kanë mundu me unë me vje, dhe me tonë me lu pej vendi, Se toke me majtë në të, të, të shuhet, bjesh për majtë. Kur bjesh cohë pa cohë pa kuhën, toke a krejtë luhatët dhe të ilenitëve. Nuk jetë mu kararë me mujtë me jetë unë të kushë. Në fukë atë të zoti kujtënëhet, i gjithë në shantë. Dhe gjallatë mu kërën meleku sahtën sahtë faë. Edhe kur zoti kërë gjallatë, mazni në vërë preparacë parashë me bashkë. Edhe nëse të gjitha rrethuan kafshata, kur as insan dërmos di e dini ovale, era të gjallë i para ushrin zotit nën me fik, eri dijamë. Dhe ji elë nën i dijehennë. Edhe çatit po that vihet në xehana, e para të shuar dijeha e të mëdha e në shmoj t'in e ashtë për Rahmanit në në shmoj t'ashtë për Rahmanit gjehmeh një shqihet i sholbas në vëzutin asim njër dhe shmërkivit ka me po e kur pakësotit do të shqihet dhe me pojnë nësan edhe dhurt me ka përsym një atë shkreqe njën qare një është ushtyme në kohë pa ka përsym i tokë jërë me një për qatë të di jetë edhe kërin insanu, ka me i ranë menë insanu, shka ka punuën, dhe e në nëte dhët i kra, po shka i dynat edhe po po, që i vjetë menë. Po shparpojt e kona të kohë, edhe që i vjetë menë, mu si që jetonë para huzurit të zotështë, mu si që e paqshit dukat me bjeqë, po po që paqshot dukat, edhe dolin para huzurit të zotështë, e i se si fruskun të veta përshka kakonuën, shkaj mi në atër me i randë me në skatështë me poshume në të një <tus> avotë. <tus> Gjefullu thët i më saminat të. Gja, lejte mi, ah, kuku për mu, ah, me tëtë për mu, të shnakën qartën të një hajati në punumë e fërsketjyëtën e lë ahrejëtër qatë u më punumë. Ose, e ahmetët për mundë kisha punumë e kur e më gëndi qabë në dyniëa qatë u më punumë. Fe <coughs> hey, jërëvejtën në të qëti, la ju ardhë po adabë huqtëha, kërë kush azabën e zotën, Nuk e mërë një po azaf për, për beshtë do tjë bëllë gjelonë, gjithë së në një në në në në në në kanë e dërënë me dërënë me dërënë me dërënë më dërënë. Dhe da juët i ku betha ka hu e ha, ose nuk ka më një venë si në gjithë me dhjë kërkush kërkonin, vesh Allah i bëllë gjelonë ko të domë. Një tëpsi e kështu, qëndri, a të dhënjë, <tosolo i> nuk ka kërkush me rëmër asaf dhe e kërkujna, dhe qërkush ka me rëmër vjetin, edhe kërkush euh ka më lidhën, si njën që hëmërit të mundhën që hëmën, të kërkohon e dhe qërkush ka më lidhën, si njën që hëmërit të mundhën që hëmër vjetin. Runa, sotë ka rëgët, ja datë të i, runa, sotë te kështuzmi, të të i gjuqen e vësit, ja datë të i ademin, se kjo të i du Dështini me, kujtonë me me në e dhe me zemë, unë ka përta si të fjallë, zotë të në gjelë. Zotë njërë me nëjë këtëm të fjallë që i kjeni me të mëtë, e me të tonë me kujtu këti, e me qitë vetën para huzurë të zotë të në gjelë. E me kujtu kërë që të fjallë që përët zotën kuramë, e që pojërin një një përëmëje, që të fjallë me kujtu që si kur në që tashë jemë para zotë Në nuk ujtëa nuk qërë kush me jëshë, basë nuk qështë të nga. Zime që që do bja në sërë, të nga jetë për në e të nga. Jemi do në para usurinë zërë, të në të nërëtë kërë. A të e shohën që të të të të të mirë? Para që të lehtën me të të mirë? A ki që ka qëtë para të të të? A ki ima shumë të mirë, a ki ima shumë të të të të të të të të të të të të të të të të t A jeshku me haram, a, a, a jeshku me hadhat, a jeshku me hartruj, a jeshku me hartruj. Kujtu e behë të në lasënë sa jenë djunion, që ki me doënë për ahuzurë, dhëmë të gjënë djunion, e sërët bjenë menë sa jenë djunion, sërët bjenë menë qëka duëm në punurë, mëse të behë të në metronë në musitë shkonin, se aferën bëhen nëve hëfti praë, Për dhe sot i kartë është me të ronë mehë në të herëtë Kër të shëzë e nëhinë sani E të në parru së uri sotit A të rikët nërë që adhët me punuko Ghajë nëshë të allë asë në shqivëm E që të të zotit për që në amëtër Në e ka që për pejkëmëverin, Allahumë, sërë e Allahumë Në e ka që për anënë Në dhër në akëtanë Mosuhafët në i lëku në përlesë sa atje i njini pishmon për sufi i njini pishmon. E kjo ështëni e të matë për neve, ti Allahi të njërë, zërë të tonë apër në në njërë, sa iëmë në ketë njërë, halë më shkutë të suhti i njërë pishmon. Qërë shohën njërë të njërë, qërë shohën njërë këhniërë, Lirem se njërë shëjtani me shtërë njërë që i kapër ziotit në në të shtimë. Zboshku me tëllë kafe në gjuhë në në zianë qëhënë. Nësë dhe i dhe pënda qëtë në hadit ajetë zoti, ku dhuhu pe këtëp njuhu, qatë një e lirë në një shëjtani dhe një një që i kapër ziotit. Qëtë një në një një një një një një një një një një një një një një një një Së më fëjësilë si le të nëzërë u hasët u në rëmarën përës të kumë, lërën me i më sinë tjërë gjëhme në qëta dhe të kutë gëtë, në në shëjtanë në në në në dushmanë zove e të u në zënë gjëhme. Këtë qëhë nësani kësë senë, me i posë me e dynja, asë në në në kohë tyve në në jesënë, se me zë, të këpunën me vojë këtë azotë zove të që të shokë në arë. O isha Allah Zohët no, er i, men, er ne i nje ve nërëun, e nuk e shuhën këtë azabë, mështë që e vjetë në kohë, kur të tëtonë që farë, leh këll në nëzëmeru, erë nakin u ma ku nga abitë në nëzhabës e iëtë, me pasmon që këni posmen, e me pasmon që këna në mu që ka këtë Zohët i e në kuramë, nuk ishëm kohë pëjtë e nërbive dhe ndërdojnë bon të gjendëm një. E për përpohra, së shkojmë atje, të njohë për mu shka ka të zhoti, shka ka të nëpër alit, shka ka të nëpër alit, shka ka të nëpër amit, shka ka të nëpër amit, këto pjatë shtira, këto pjatë kastrona, këto frika kashpudhoja, janë për ata njerësi, si kanë besu zhoti. Janë të për ata njerësi, Mërën më dhë njësë, e halë hapën e hujë, nuk jemi në hapën jetimit, nuk jemi në hapën hermëve, e marën hapën beshë, moshmujt, e marën harapën, e nuk shyrim këtë marën. Për qëta njërë, zohët i ka vojt i ka shtirë. Njërë e zohët i të është në satanë, njërë e zohët i të është të vërbetë që i për të pjohë shtirë. Në brjaja te onë që të sihië që zeni të zeni kashqsija Hroma Setawwe Se të disë që 없는 t'uhek në sanë Sa të që umë Qëstëm «a e 이�ëm» Me z untenë me Jokhtë As la që sië Mrë Plajë Përmë se ve internetës Sa të qô i këstëm Gjë tipës e pohand disë Se ku rëa e ju në part E në shë që përkë me higienën, e në shë që përkër shikohat, e mundët me januar se vohët e tina, nuk përkër shkojnë nësë që mundët me voqare, e me a zham të mirat e vetat, që tërkuj me a forë, veç a i që i ka tjebër. E përkër dhe ka nëmë kushë nështë a i që i ka tjebër. E përkër shkohështi me haqë të hujë për asurën, e të shëha i qëtë që ti i kjaqë, Nuk ta len hapën këmë lozënë. A du ikë, në qëndit është që ikë, johë me e firdullë mërënë minë e këti i ve ve të sëjë, këti i ve ve të i. Qëndit ikë, ikë njerit pejblanë, ikë ruja pejburën, ikë nëma pejtjarit, e pejtjikës, baba pejtjarit e pejtjikës. Njëni pejtjetët ikë në rëtë, mështë përna kape të përna lykë në qëka. Gjë këll një mëri inë se qirë si edhe në në Saint adhik i kot tëherështë he not eere thë werë i korë e posheva letë si i Sotën sjë vetë mehin n'ë kujhin në mërkohë jaaffe fa atë të quekët nëte gipë jafuati atë të putë tURën veqët k Source për atë qe të shanë mu, něne vëltë me RŠëlanë Shicikë që i interessë útë voi të Stirnë shkë ti sideshen këtë në Mode eu ri që tri të gjирë për sidë goëni po kështë fri axel unë rëso zëme Alla, a, mus përdo dhu forë, ku ha dihëm së tonën, këtë e të i forënëm da. Dorën ma qëtë në suë të i forënëm kapëlesht, ikë. Pa, sa dhërë mirë, se kime ike dhe në haret, ka dhërë se në haret, kime ike dhe t'i përën, kime të po po po po nësë komët po po po ty. Se purim t'i pejme e i, pej, i badia t'i të suëfi të në të një, po në haqë ka dhe të buhët për dy, jo ku ku për dy. Laj buhët Ramazan të veninon nona, posë të vapa që i ka e dhe t'jali që të rënon, larkon që a t'je hame e t'ina, të narend me në qaj t'mi, që ka dhe t'vymë, a dhe t'im me t'i, a dhe t'im me t'ju. Kujto mu jo para mjesën, un t'y me t'pëtimi që t'vën jo, t'y zjësere, justini, shalohi, johra, rahmet, vet, në pëndis. Me zjesërë jës në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Atatjeje basen taj zotu të ukejërën Së at shtjida që fjallën Tët at fjallën të vira, fjallën të buta Fjallën të urta Fjallën eknasismë në mëtë në mëhamë Në shlejë du pita Tët at tët tët at fjallën në mëhamë Fër atatjeje në mëjën zotu në fëkën dë Fër atatjeje në mëjën bed i stjallën Ja e i jetu hëmë nëfë shëllë më të ejmë. Thretë një zërë për i sotë i tëllë gjëlarë. Ja i tërëtë zërë të vërë, si për që i ka përë haset i mëshës. Pazë në mënë për me qanë, nijëtë zërë një di. Ja në mënë të me lojësës, i tërëtë zërë të më shëllë më të ejmë. E i jetu hëmë nëfë shëllë më të me ejmë. Ejti shpirti i besumë, Ejti shpirti i knasht me i batetin e Zotë, Ejti shpirti i vendosu në zishrin e Zotët dënë qëlarë, Ejti shpirti që ke pëshuë e ku i e kini i batet Zotët, Je do më të menin kërë ke përmen Zotën, Je knas kërë ke përmen Zotën, Edhe je knas kërë ke li që është përmen e në Zotët të të qëtari il jar të gradë delë në bëndië fërë stëp më galënu sëti, të një gjëzë lëtë shkinat dhërtu e kapre kërdië të zëti që ta kërkipë obyë të zëti që skjmë të jë të shënnë të ki mekë në që në që iŋ dësë ndokë hosjnë ikke mistë më në gëallë të jamësuqë allësë të drëzijnë në beginningjë të Drë di дëilly në uba qëmë ë Nsh Arrië Gjezaja këtë dy në fjarënë të thmira që kemi për mund të njëtë, tër huli i i bati. Haër që të ashtë përzinu me atë njerës të mirë, henin taj të të njerësve që në kanë duhe në më i batetës unë kanë të këndrështu kurë, dëshme ta, tër huli i i bati, dhe të huli i gjendën e ti e me himin gjendën e të. Allahu ya Rabbena buka sm. Amin. Allahu al-musliman. Jajeni me kompetencatynë e porrë që na ka krijuar gjem. Jajeni me kompetencatynë të mraqe si na thon shpirja e Zotit erë mil të Zotit erë cinatosh të shumë e himën xhenet. Çfarë bëram për të saltë? Në tonë të të dejni që të këllib të këllib të nërë mje, dhe në të të ibe në bërë. Jam gjennet, jam gjennet. Në dashën, me kontë dashënë të zotit, në dashën me një fjallën e zotit në hreçin afre. E jetuhen në shëllën të me inë, bëni zotit, ibadet në të një atë të të një atë të në shqimën, në shënë me ibadet zotit të që da, Në në mënë në sotin, kur përëndër bërëjtë, atë në kini mehijet që në në të zotin, pasë në ata që i kamë në të zotin i bërëjtë. Allahime bufërës i bërëjtë. Kullu imamin, kullu unasin vë imaminit, që etërëve në të të zotin Kuranë, gjithë si të insan në frisën e vërë, pasë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Na keme i e zbashku me pristin ta në Mëhamdintin Aleyhi Salatu Vesera. Ome nalë njeri me kujtue sa t'jem të njërë ku të rëzoti e i umeti Muhammed ku ku për atër që shumënët me thonë dhe i kallohu me dhe i kallohu me dhe i kallohu me dhe i kallohu. Ku ku për atër i sanë që shumënët me thonë urta ja rabbi se dhe une jem i umeti Muhammed. E me amë molin tajte, ve dhulli fi i lodi, e me him tajte dhë medit Muhammed, ve dhulli që në ti, e me hi e tasë i Muhammed në që në. O mysh dhe me amore, o pët nësime a në majmorë, o në zetë majmorë, a do të mirë i vlasën mëslimon. Kush janë qëta që karme i tërgjej sotit, kur ditë të të të të të nëhet? Çata cin dhunja kur te nit dit fjali qe thot ja ellet me hanë gjithë mrenë er zambra er nësi ikna te fajtun me emër zot te me i vakt zot te te zë zot er gjata te shpirtit qe thot jam alhamdulillah <Alice> en çata <tom> çawa qenë anëllah olsun çaj be çunë çi ka mbreqjes që të muhammed, qatune, të të të zoti nëhën të lëmjetit Muhammet të rejë salatë mësë. Kur jem nga peçatune, që e kënaqë në zahënë tëmë, kur e një më mërëtëm që jemë Muhammet, umet i Muhammet në të në dynjarë, vë iznila jeti kënaqë të dë nëhërët për shkojmë të zoti që jemë të lëmjetit Muhammet, se kamë në atirë zoti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kush është Masjidina? Këtërinë Muhammedi, adehi sallam, atëllu sallam. E nga <coughs> Masjid. Ka me pësirin që thonë këllu hë nasin për imamihim, gjësiri gjësirit njerë, gjësirit insan me imamineve. Gjësirit gjësirit imam, gjësida gjami, e ka që matineve, Ata që jenë konë ma sti në hoshtu mu dhe jenë konë me të shni imani me të bashkë si kur bëzera, i hitë nërgajrofënë e Muhammedit e Muhammedit në ubrimë qëtë imanëve dhe sheku me të katru me të vërë asë qta e tërë i sot e tërë i sot e tërën qëtë kemë e të qëka faë muslimon brez nësë brez i me imanë të vërë të vërë të vërënë nërë, gijenë nërbari oku në muhammërijetit a.s. e aji aprilin ammasti, edhe hinan gjennet zohët në gjennëm e qitë pionër. Allahi, o rabbi nërë nërë nësikë, zohët i arat në në kënojt në nëzëm para vëzurin zohët në kërdojnë, me të mira të reta, sikur që po kënojëm në dë njënjë, na të ljënjëm me i badën zohët në gjennëm të sadh po vëdio këtë ditë këtu fakë shumë puțin unë vdo të bëj po goda ato votat e çfarë mund tashien di këtu në gjatën tonë që jemi këtu po zotë të vota avalloj ato alebinë botësi këna këtë komikat rullah e musliman e çaktë që dalën para zotit me këto fjalë të një I kemi të senë që do të pëjmë hapëmajë nga muslimatë para sotë në një gjelatë. Si kërësër që i kemi të njerë që i menjeve pëjmë hajdoarë, edhe kje është që i menjeve pëse në hajdojmë Zotit i valetë dhe që i nuk mundë Zotit. Në një pjanë tjetën, edhe nashka kahtë në vërë kudës, Ka adhane me gjami sësërëka, që imë gjami, buën me sharefën dhe mësërë, të në arësësu, dhe thonë qërë qëri budaqë ka në të nërë. Inë në të dhëllinë e zënëmë, adaniërësë iënë bënaqëjarë, pojëtë nëna. Kërënë në të dhëllinë e amë në në ujëtë haqëmë, e në dy njërësërësërësërësërësërësërësërësërësërësërësë njëmësawët, seksikë shë baptism minështrit, enë që njënë kanë buha të shë cellular. O gjithën me repohide bizërit e žective mizunë, kuë conferëz funër e njërë që dy do dno, ka filing sa proper zejmë, chtërë술 externëm ështërëshe indhur Funkeel mëshqësmëtemrë ndë e performing Tërhe pusët të mëshqëtemrë, chtërësin e popët të prof ëjarëthri mëshqëtemrë muzimat, i astëso eimët e u soënët Dhe, ver, dhe, si dhe Mori, i rënë ka lëpu i leo, ehëll i himën ka lëpu feki hiënë. Kur shënë ata që që bujnë këto qësia? Ata që ku shkojnë të me në shpitë verë, tonë atëmila të të njohë si gjojë. Kur gjo e kësikë nuk kanë. Morënë, i hafi, shkojnë në qëfërën dhe danet së ambasho, e me mëslimon bujnë hajgore dhe kjeshtë. Veritare evhë, ku të shohinë mëslimon, Në të luë në harunë e të dalë, që ta njëzë në tërënë, që ta njëzë në më rapabjesë, qërë halafë i në këna këpjënë dhe mosë. Qështë në afonë të në të qështu e mele të në afonë, u kanë pëndë në kofi në veqë, për së o të kofëtë, e ma alë në situële e imë afitë, Oktar më dënjallë nukenë qume ilu mësliman që punoj, qëre me kësh me përën tëjnëm. Fejë u me dhejnë amenun. Ja Muhammed, të ujëti mëslimanëve, qëndi të janërijetit ata nërësim kanë besu mu, minë nërkë fanë jetë hakun, me ata qësë kanë besu, kanë me buharën nërënë dhe me kësh, këse, këta mësliman të alë eraj, që jënë dhurun, jënë pështetë, në në në kreveta, në potilë të gjenetët, e shohim e ljë qyfri, ka shpojtë në gjenetë, qatë herë e muslimatë kanë mi keshë, në ata që kanë keshë në dhë njëatë në muslimatë, hëllë të vipërë kënë falë, në aqë anë në e këllën, a du dha haku, a du dha që zara që farve, në ato punë të kësia që kanë punë në dhë njëatë e kanë keshë në muslimatë. Përëm, Zotën, këllatë Zotën, Zotën, Zotën, e ka një që më denë si në këtër në kuhës të i kamvej, edhe sëtë në ahër zëma, që një aksitër kjeshtën për imedinë Muhammedit, me për islamë e ka i bëjë Zotën t'i bërë. Mërë vetë Allah i përnafër, me qëta njerës muslimantë, kanë një buha e bërënë me aretë për shkojmë të Zotën, edhe kanë me thonë që tajon atë njerë që i keshime njërë në dy njërë po, që e sotë ku pëshkojnë. Edhe athu të të uje pëtë haku bërë njerës me të kësi që kanë ku hajgore në dy njërë me gjëhnenë kërdi bënë sotë i azofët. Ulazën muslimonë, kjo është për tesetit muslimonëve, për klasit zemës muslimonëve që Nuk dua të marritem, ma pse di kush kesh me neve. Nuk dua të ndroh nga pse di kush të atacëndramament. Nuk dua të marritem na pse ke se von di kush të shajën ka në shënieve. Po se ka një dia më e ka. Daj. Se pa shaluat i vetëllë. Çi të piasi për nimin. Falë që i shtej në xhenet të më qall. Ke të të ardorë na të atacënd të punin ai qosëm. Ty, ty po paskojnë ja, në gjëhenë, edhe prokshtetë, pëtër në gjëheti të në gjëheti të kërësënë këse pakaë. Ja, rëbë i Zotin a së njim në e përshë. Kërë të njajë e mlasën edhe në të keshë kërështë, kër edhe në të rëndë në të të të të të mështep, të të të të të të njimë, kërët e gojë në heqë, se e në në të njajë, edhe arret arret, kërë me të ekë mojëtë, shtem e ar Ma e mështë jahrejte që ku e pëjti s'komendore që e nëmë tëmë, unë nga zotë kapjetërën e gjahërënë. Në këtë se të dhe nga zëmë muslimonë, në asë i së të në asë i së të në asë, në asë i muslimonë, duhet të ndërkënjotë të jemi shëndë knatë, me të gjitha vujtje që i pjemi, me të gjitha të dhëmët e të kujnë aqë në asë në asë, mos i elhamdullila, gjemi pëjë i edhe jemi me i vjetët Muhammed Alegi Zalatu Vesela. E kjevi, Kuranin që e ju shqehe nga shpirtim, kër dinina kjarët e Zotit, në Kuranin që ka nga ka këndu Zotit, e edina që nesër kër tesu me dalën të iksarit për bjani, gjithat mirat që nëjka këto Zotit bati Gjojna, së nërzitum qësë në kjesht mikusës, qësë në karamën e postër, se jemi krena, Në më dhënë jemi të nërën në ditë aretët, kur ndonë në parafusurit Zotë për gjennetë. Në që ndonë qitënë të mirë, e ferikun për gjennet të ve ferikun për sejitë. Një vëllë shkënë në gjennetë, një shkënë në gjennetë, e në jeve isha Allah i që pashybehe, Zotë në ka përbërë, me në që për gjennetë, i së në lahë i të ala, se e kemi të anë, dhe anë i lahë i ndë allah الله حمسنا قلت بيكساً في عالم الدنيا إذا ما تدعبوك نسيب مدال بي دنياس إذا ما أعرفت رأى حضور الزوء تجارة بالقالب وملاقص المسلمان ديس من ديس الواسن السعودة من شمعامي ويأت ركي نيهرب أسهر للبيغمبير تذنائي الإبان البعش قانت لطوة مفور Lidhe me dy njërë, e në dy njërë, që ka duhet me deshti nësa? Ahlakë të muslimonit për kanë të e të e të e të e të e të Ahlakë për islamismit duhet në gjithë në qita ahlakët që ka folë me i kamberi, ka në folë me sfa, ka folë hasët i zibrili, edhe ka folë vetë Zofi të rëgjela. Nga ja, është me konë pështotë kërë shkojnë në nërëtë, Pekambele, ales salatu mu salatu, nesem dhe valodu nesem dhe nesem 2, 4 sopër. Ta rupi beli në dynionë qëm të lafë, ta pejt u njës të juvelu, ki ta pekamele dynion së pejt u njës të elën, ko ta pejt u njës të juvelu. Nëmërët, ti pekamele dynion së ka buër sëpëriti. Ko ta pejt u njës të juvelu, i kum desht i 2, 3 serë. Njërë këtërë, erë në të të mirëtë. Muslimatë me pasë në të mirëtë, dikë është të qëtë në të mirëtë. E në të mirëtë në njërë, jënë sërnetë nëzërë, sërnetë i pejgamberitë me pasë në njëri misë, e me pasë njëri e të mirëtë, kur të afruhet në planë të vetë me pasë në vëllohu në afru në të tina. A jërë në tekësia i ka largu për i ka mërën. Kjefën, furrinën, kudrën, ka thonë, a i që i hanë që do të rrisënë, për aja kribenë në mësaldana, mos të në në qabitonë, se në aja kësjetë, edhe në aprishë, në haslakunerë që mërën. Ka urnu me për po, e jërë në të mira, i ka në lukë e jërë në tekësia. E dyta ka thonë dhe në njësa, edhe e këndesh kërëtë një asë një qarë. E tëreta, dhe kur rëtuaj një pisararë, edhe në po sy të vinë një asë, në qërë kërënë një vërinë me përë namazë përësotë i në në në qëra. A namazë në shë po të mëshlimonit. Namazë në shë direkë i mëshlimonit. Dritë e asybet të mëshlimonit është namazë, dritë e asybet të igamberit të konë namazë. Kër e rëke nej trishtim pejgambirin, nej duhte në mabëja që ju të të ke, janë për dhe ke erihni për salatë, për shohën e të dhe fatë të namazë. Kur hike namazë, krejtë të dasët e ty njënës i harën e pejgambirin. Sëndë të dohtë të alë, a.sëndë. E lënë të dohtë më gjithësit, me posë knasim të në këtina namazë, me posë zotët i badë të gjëllë shonë. E të berisit beshiri Sidiku tha, edhe në në tri sen. Shka? E të këllushu bejre i ti. Ale Rasulullah tha, në dy njësë më më knaxë, kur të ushë në batëri. E të një ty katët. Vehen së ru i le, edhe kur takshyri fëtyrën të ta, tërën. Këtyra Muhammedit, dungrat e hisalatu, kush të kanë nukët me sy me kshyru, si kur të dhiren që së në kshyru, që i ka të dhe e lëri ka shkëmëshyë eftyre e dina. Edhe, vejnu faku që viju madh i ari, edhe me dham kret pasurin në ty. Shka të pasurin? Me dhonë, kur të ushti me dhonë. A të dhavu në që një herët, a të dhavu në mjerë, u qërët asër pahënë, dhe mu bëqë në si të të një këllurë, ta fërnëtu se ne mollën nuk e lësh. Ka pat mallë punë e sot gjysë e morë so, rafrizosje. E shkoj te shkoj te gambila, aty shkoj se sa po um, sa aty kur shkon pe gamber me hyjë se po i dre. Fa java jo, në. Ha. Ta ka ja, te bosat, fa Allahu subhanallahu asotek me muita për të cilësi diku. Pse? Të jemi se ne mortë ku si, u azat ku vdom. Da janë me cilë, në qëka kepoë, da janë Resulë Allah, ta kretë qëka këmbo se këmbo. Da po qëka edhe, familje, da edhe ashtë Zotin edhe Muhammedin edhe Isaratu. E bubecerë, më këtërja e zahët i mehe da janë me cilë. Ja bubecerë, da pashë a Zotin, në në në në në në në në të mira. Da, zotin, yu, të da më të më të ka rëvë Zotin edhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në që niko kërmaj, që bitvë, e kërmaq që bitve e që ganojë, krej për Zotin e qadonë. Edo shkute Muhammillin. Qëka i një arat për? Zotin e arat për. Muhammillin, sëllat për sëllat. Pasë jelen Zotin dhe Zotin, ku duhet e të që që shkëm, ish një jekëm, kështë më mitjetin. Jo, basënë më lohe kurë, a i që që shtetë të Zotin, kurë në stupër. Ase të sani, këm pesë, këm pesë, i njëri, a rëmën të i sënë e i E në për marru, ne janë i të në kërë, dhe i kama të i lhutu. Kërë konë, e me rëfarëm, ki ka thënë prejka përë, kërë me të hakunë edhe patili, kërë konë shpa të atje së së lërë. E nërë me përë me punëmirë, me në nërë nëpër shë me punëm kërë, e edhe kërë përë në kërë në hakunë. Me dhe i të amë, është i kërë me dhëmë, me shtë amë, me dhe i Haqëtë i uberi këto e ka posë e në përtejëtën e në përhatë nuk kanë shumë pe e kurë. Drejtëzin ka punë të i gamberi me që krej drejtine dhe u një osë një unë e me që drejtine Haqëtë i uberi së mundën me janë në qëtë. Ca së drejti që ka posë në së të uberi rrëdi Allahu anë. Haqëtë i Osmanë rrëdi Allahu anë shumë pasëne këse në gjithë. Ta dhe urejtë në tri sërën e janë rr e t'a në ta ta me do në buhë. Buhë me do në me njimë, parë katërinë, me me me buhë, musafirërë kërë me do në me shkejë, së të mujë me do në me njimë zëmët e mëslimonëve. Sifatikëm me qëtohtë. Ve i pësharë së laë, edhe këtë këtë së atëhetë me me do në selë. Asë në shmeqëshë jo ajma da shdi dhe, ajma da shdi dhe, ajma da e vjetët, Po qoftë asaj të pasqores se dhe i afër që po rran, selamun aleykum. Dashnat e billet në këtë botë. Është shumë athej Osmani ka shumë tek iman, natë djithë natë në Kur'an dhe falje namaz. Era muha natë për vesh pla. Salatë të e hyjt hasi Osmani vit. Ële basho si pati kryshuar mallën. Sa që pejgamberja dhe hiselat vë selam ju shplu një hermestisë që të nërkën koma. E kemë që jetë e shabë, nuk e më lërë. Kur hini Hazët Josmoni e ngrihi e më lërë. Gjarës unë të batam pëse, ta me lërë që të me imorës Hazët Josmoni të marrëve. Ta për që të të të isha që i marrëve, Hazët Josmoni me zërqë, me qësër është atatë, të në nuk është atatë. Po, sa dështoi të smoni me morrat plot që ai shmarrui përsëri nëse me lacet të vonës tina madhura. Rëndëzonu apo anë, joi epizod. Domo do të ardha, domo rahat. Fazë reale. Të lëna papritur. Së dukojtë të mrzit. I kravo data. A vjen po shramo safirin, takon funë dhe ditë. Sa që një ditë dule kahtë jazët i Alija dhe ka alit kahtë jazët i Alija ve kile le humaje t'i ke jahënit e i jamë se pokonë e Alija ta ma qa e i dajtë në mundë të sefë atër e i jamë ta po qëshë muzme kohët aqë që qështarët në su ka oshë përri mësabërë e janë i si pokonë të laze në mëslimonë sajë me të nëmëtë mësabërë dhe ku ka të i nëshë që njerë që muzmishë mu mësabërë në j e ka sifatë në azitialisë. Ja ura për shtu e këtë sifatë, se kjo është sifatë i mështimanit, mësabitit me i bojë qërënë. Vëzërë në pisaj, edhe thatë, me një njërë kër është vejet, edhe në agotin vejet, që e në një sifatë dhe, dhe në afet azitialisë, që e në këto, ka dhune tu, kër është lehë, dite e god, e ka të ajetë, edhe pak në unë. E dhe darë të misë, edhe me shumë me shpotë paratë e jarë, Allah, shpot e ja, rëzkullë Allah në nukë. Shpotë e jamë me prejë që pa tërprejë. Këto sifatë i kundeshtë edhe i dukë ata. Alokët, Alokët e eshatëve, edhe të Muhammeti të rëzitujni. El Azemi Gjendarinji, ta ja, rëzkullë Allah, edhe urejnë të rinjë pësegët që për jume, me i dunja që si për jume që ka nda, për për mësak i dhe dojnë të mëne dhe të brigur rësare, ta i duhe ata që s'kanë që omishpilë, fukaronë. Ilumi, a ilumi që i dënë fukaronë, dozën në shlimonë dhe pëndra për në për në për në për në për në për në për në për në për në për në për në për në për në për në për në Në që një e banisë e në të ure, banet. Me buhet në së përte kërëtër Gjibrili, si bëti në hasënë Gjibrili të kohë. Edhe, te Ligur Rësare, kur më ka nëllësitë së ure këmi nga që të më të më të më ligë dhe i ka përre kërët pjallë, e të më dërë shumë këmë të që më pritë më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më t Jërë alë Qibrilë, tu i Muhammirë të lehi salatu vë selamë, e në mundë i të këtri sërënë të njërënë, me i të njërënë së të njërënë. Shka e në të që ka të zotë i të uërënë, dhe në në safire, në trupë që banë safër në mandë të zotë i të dërgjela, ose në trupë që banë safër për ti që zotë i të lërënë, ose në trupë që banë safër për ti që zotë i të lërën Në nisamën lakire, edhe edu për të zotin i kuhë qënë kënë si qënë muë. La ilahe illa Allah, Muhammedur Resulullah, Allah bëndër fejkër me thonë, ke kuhë edhe në zotin të tjelarë, dhe kalpën shakire, edhe nisamë qënë bërnë në shë qërë. Këtë ja qëjë të mirë, edhe në qënë qënë qënë, edhe qëtë zahër edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Allah e musliman, ma sëramin posër e sotit, edhe unë pëthëm këtë duha, jala për dhej, ban e nësikë, qëbëlej me ti Muhammed me këtu ahraqë me kohë, si dhe nësë ahraqën e nëmë zotit, që zotit i lëgjët e alëpëjlon, guha që e bujt zotit ziqë, edhe zemër që zotit i bujt shyqët, edhe trupat që zotit i bujt sathët. Ja la fitna masive me konen edhe na fëngjur. Na xh musliman, ne musliman si çilet me situata të tjera. Ne pau tut ndihjë aresit, na ditë zot i dhë jeta ti pa zot. Ka më doren janë para me edhe kameraën çabut me punu po i parë dy. Na dëzë na ditë nuk është bonse neve me amët Zotët, satë jevin dünyam, jevin të kënunën, aqqë që nëka ujmë Zotët Celle Celali, ujmë ve Celle Shonën, kemi me kënt para huzurit Zotët Knaçën, kemi me kënt Gëzushën, qënë nëmë këtëm Allah e të tëllë Celalë me të mira të vërëta qëna i kaboba. E dhe me e dhe i kaboba, e dhe Muhamidi Sallallahu Teala Aleyhi wa Sallam. E bojë Muhammed me dhe sallë të të të të të të të të të të të të t Hybet e tona e të këtë përët e tona e ka në vendin të marrë të zotë dërgjelorë. Që to jam zemë në tona që i bojë zotë qyqë. Që to jam kërë të bojë, kërëhëm për i zotët e dhim që zotëi është, e nësë kemë kërë qërë. Kërëhëm për i zotët e dhim që zotëi kërë e nësë kemë kërë qërë. E dhim që ta këtë mira që në i ka donë, zotin e i ka donë, që të trupë e rëgjitë në zotin, lasin më shlimanë. Drejtë të pejë zotin, qësh në ka të po zotin, në zemëra e dhe në ullëpë në zotin. Wallahë, zotin, ka me në dashtë, Wallahë, zotin, ka fjallë për në një. Këme këmë të dashtit e zotin të gjelatë, se në një më shlimanë që me zemër të bejë pejë zotin, e thotë, ja, ja, asur Rahman i dridët për i gjallës të tima. Po nësë shumë, se asur Rahman i knajët, kur të një gjallëve i gullit, vellë, gullit sëtit, kur të të tjarët, sëti të të të lypë jojnë në sanë, po. se unë të epi, mosë të të të për e qionë e jo marë që të këmë fa. Lypë se të të përësat të të të të të të të, se përë komë, edhe në allahësën mëshlimon, lypëm më për i sëti, Vë në të bejstik vërme zemë ademë kuh, Allah yana bi kabuhu në buh, në retmira qiyan yuk në buh, nësibë në buh, nësibë në buh. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah al-adhimu kerime, lezii la ilahe billahu, el-hayyel kayyume ve etubhu ileyh, ve nes'eluhu tëvmete ve nakhirete ve n-hidayete l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l Inna huwa al-Ghafur al-Rahim. Inna huwa al-Ghafur al-Rahim. Inna huwa al-Ghafur al-Rahim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tashmatin, ey zann, elmutfi elkeremti fi. Merahna ta. Shurna. Na Sifatën e Rahmetit, Jumetit e Muhammedit, pështu e për i të dalsëm e të një asërën të ahetë. Me sifatën e dajën dënë të në Gafur, Qirëji, banë më që viret në nërë, panë nëshynohet, ja ropër, se nërë të jakën t'i të lehemin, vërëti, Gafur. Me këtë sifatë, përëm të uohër e të lutë u nëshynohet në nëjë pojë, përëm në nëshynohet, në nëshyn Zatët e muslimonet, zatët e imetit Muhammedit, bakë fëllë. Jarrët bëjë, kretë imetit Muhammedit në dy njërë qëka, që nja shumët edhe të të të të gjohën shëqishoqin, le të dhimë qëka e kam shëqishoqin, le të kohën shëqishoqin, le të tashkuat në në në me tjetërin, dhe të që në shumët edhe jërë në dy njërë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Se vesti punë zaminës rënda 160 kosh. Për dhe punë në boranë te dëlesh ka 200 mijë në vlerë 800 gjua te rafet ut me çupe tin të peksaltë, të peksaltë fitje. Nuk kaçi e çan. Se vesti që e ke bëjti se i jetë vetë nuk e ke vjera në alemi. Arntu jeta në mazami dhia. Âmëntu bi Resûlillâhi ve bil Nacem e bil Nidhi Resûlillâh Âmëntu billâhi ve melaiketihî ve kütübihî ve Resûlîhî ve lehumil âgî ve bir kadeli haydihî ve şerbihî min allâhi teâlâ ve allâhu fa'dil merdi hakum eşhedü en lâ ilâhe illa allâh ve eşhedü en ne Muhammeden abduhû ve resûluhu Âmin اللهم صل على النبي الهاء اللهم اجعل في كل واحد مننا يكتبه في كتاب الخير الحمد لله الذي لا نبي ولا سكر في الذكر الطيب والصلاة والسلام على رسولنا محمد جواد هيتي اللهم ما في طوارقنا واجعل قرارنا وحارسنا في تدبير باق من رزقنا من غدا من النهار mef Entãom-rium-yon, me dhaveasureit meendesini empare etmişsin Allahumme yasür galen herke gedardu Nizemine'i together unumës loyalty, yasë esbe mjriye Mahaq masked names lah'aq wenni alxaye Allahumme ilânmeh onxutu kebe giving jn wella u geterek ih shika lhusl anh Ipetohid aqisикâ Ya hamdil havden an ahvan Qadr ilhâdena elable mahzemil havran Siyemati Şehri Ramazan, Şehri tereketi ve s-sevdi ve t-ra'an. Allahumme kalli ümnet-e Muhammed. Allahumme kalli ümnet-e Muhammed. Allahumme kalli ümnet-e Muhammed. Allahumme kalli ümnet-e Muhammed. Allahumme kalli ümnet-e Muhammed. Ve l-muslimi ve l-muslimat-i l-ahyari eb-i l-humnet-e l-edvah. ينبك سليم عربي من ذي موذيق الله رب العالمين سبحان ربي كرب دي سبع طايق والسلام على المسلمين تعانق بجاه رب العالمين يا رب